Над ним лютували пожежі, розліталися іскрами палаци, закипали купальні і гинули прекрасні погреби. Його зашморгував голод, пухле челядь лежала по підтинню, доки мала силу прогнати знавіснілих собак. І все-таки жило містечко у долині, змітало все, що ставало йому у поперек. З'явились миловарня, прядильня а за ними ще дві чи три фабрички. Центром став Сірий Майдан, біля якого урочисто воссідали магазеї і велика швальня, люди так і казали швальня, яка обсмоктувала кишені необачних чоловіків. Отруйна річечка понесла свої хвилі мимо мануфактури, заводів, по ній пливло гілля, шкарабанки і падалиця. Мало хто на це зважав. Велося людям добре. Доволі їли, пили, шпарували вулицями, як тумби. Коли у кого вибухав у квартирі холодильник, інші утішались і приказували. Не треба було дуже начиняти. Коли хто плутав своє ліжко з чужим, йому щедро співчували. Ой, любого до добра не доводить. Далеко за гори линула слава про містечко рай. І раптом одного разу все пішло шкереберть. Стояла глибока зима. Котрий день смалили морози. Тоді враз пом'якло. Звечора полегкотіли реклами, спотикалися з торбами і дітьми жінки. Голуби танцювали на Майдані, і важко було не наступити на галузочки їхніх лап. Чоловіки, за шкарублі душі сповзлися під гору у тютюновий магазинчик. Сиділи за єдиним калічним столом. Цмулили гостре пиво і травили одвічну проблему, чому людина живе і чому помирає. Розлапистий фікус затуляв їх од вікна, мерзлого як вовнисте руно. Фікус, розвісивши вуха, дрімав у хмарі диму, і наслухав, як нили суглоби, що городяни знали нового. Що взагалі можна сказати нового про це? Хіба що погомоніти? Хай поболить душа. Раз по раз на столі підскакувала суха, як смерть, рибина. На неї косував клязника, підсліпуватий рябий чоловік. Він присусідився на дурняк. Надпивав то з одного, то з другого келиха І розумував, як нудно жити В такому безликому місті, як їхнє Яка тут розвага? Громовідвід та ця монополька гнилий, давно ничий зуб І мусиш тратити свої дні Коли інші гріють попереки у Кримах Їдять апельсини на Кавказах Тут яма, справжня яма а з обох боків горе. Навесні заливає вода, восени багнюка по шию. А жінки? Які тут жінки? Хіба вони розуміють, що літечка твої раз та два? Що ти хочеш жити красиво і що з розгону і туди не страшно? Продавчиня накидала на клязнику оком і гойдала перед ним багатим волом. Наче й хазяїн зітхнула нарешті а знюхався з оцими стервами. «Тихо! Тільки раз! Ти ж мене знаєш!» Потім вона заколихалася з вінником, що ледве випереджав її вислі панчохи і криві черевики. Забрязкала ключами. «Я так думаю», – сказав один у грубому, наче виверка, светрі. «Треба йти до світочки. Хай кине на карти. Що через століт буде?» «Дурниця! Тоді і кістки наші перетліють!» «Ні!» «Антересно ж, хай скаже!» «От іменно! Нічого жінці докучать!» «Вона вихідна сьогодні, і дитина слабує!» «Вам, аби болтатись з дверей у двері!» Несподівано з серцем сказала продавчиня, розтібаючи халат. «А що світочка жила за стіною магазину, та що додому не хотілося йти хоч стрель, то й повалили всі до неї. Холоду занесли, аж страшно стало. Світочка у старому шовковенькому халаті стояла посеред хати із кочерешкою у руках. Мабуть, у грубі перемішувала. Ні, кидати на карти вона не буде, бо знати правду можна тільки вранці до схід сонця. І то не завжди. Ти нам друг чи не друг? «Хто це у досвіда при сюди? Коли стоїш за прилавком і перекисає пиво, буваєш лагідна». Тоді світочка змахнула склейонки крихти і розсадила причіпак. Схилилася над столом білою халабудою волосся і розкішними сергами. «Не серце, дівчино!» Стало так тихо, що було чути, як вітер через одинарні шибки Колише занавіски і попискують дрова. Що я вам скажу? Земля жила, живе і буде жити. На далеких її просторах клубками котитимуться вітри. До небозводу ростимуть дерева, схожі на скелети наших предків. Уночі стогнатимуть гори, плакатимуть вовки. Очеред ловитиме шерех далеких звізд якщо навіть свавілля природи або людини все це знищить, десь залишиться клаптик ґрунту, на якому буде один камінь,